Наче море, у припливі, що кидається звідусіль на самотню скелю, вдарила Дика Орда об щити дружини Олешича, але наче від скелі запінені хвилі, вона відскочила зараз від них, залишаючи вал трупів та ранених. Кінні гридні Володимира це ж була найкраща радь. Були це або вроджені вояки, які весь вік годувалися вістрям списів. Або сини боярських родів, які присвячували себе воєнному мистецтву, бо воно одно личило бояринові з молоду. До того чимало було у дружині людей, які знали війни з давніх літ. Правда, на Рудимичів, В'ятичів, Болгар, на Ярополка, Рогволода ходили здебільшого тільки варяги й новгородці, але вічно невгасиму війну на південних окраїнах вели майже завсіди полянські ратники. Безсильно сковзались печеністські списи та стріли по щита гриднів. Глухо дзвеніли удари палок та кривих шабель, обгартовані булатні вістря київської роботи. Зате нічого не стримувало рідких, але куди сильніших ударів простих широких руських мечів. Голені чуби валилися з коней, репта з кавоління ранених полохали коней напасників. Не вистачало їм місця серед кінських та людських тіл, і печеніги з криком та гамором відступили, бажаючи заманити за собою гридню. А тоді голосно, але спокійно залунав усім добре звісний голос воєводи. Щити на плечі, у ліс. І швидко звернувшись, дружина стала віддалятися від ворогів. Хани та беги зрозуміли, що навіть тієї горстки не переможуть відкритим наступом, і взялися за луки та аркани. А тоді в одну мить... Змінилася боротьба у лови. Митцю перегнали печеніги збиту у тісний круг дружину та оточили її широким та щільним перстенем. Дощем посипалися стріли. Не впадла ні один вершник, але зараз згинуло кількадесят незахищених коней. Чвалом! З диким ревом наскочили печеніги на задні ряди дружинників і засвистіли їх аркани. Другий наступ поганих був не менш завзятий від першого, хоч багато коротший. Більше трупів та ранених упало по руському боці, наказав Олешич вершникам, які втратили коней, взятися за луки, а київські стріли були куди краще від печенійських. Кінні гридні повернулися та одним наступом розбили ватагу, яка заступала їм шлях шляху Діброву. А тоді, наче на знак перемоги, залунав раптом у повітрі дзвінки гомін мосяжної сурми. Враз ожило узлісся по боках шляху і на рівнину виїхали дві довгі лави, що сяяли від одягу та зброї комонників. Орда вже не відповідала, тільки чимдуж втікала до вибалку, не слухаючи наказів ханів та прокльонів Азиги. До тисячі вершників упало на полі, а деякі гурти поченігів опанував уже сліпий переполох. Щойно тепер Севолод повірив у можливість перемоги. Вітазем, який снився Олешичеві, був, очевидно, він, Сулятич. Захоплення охопило його, наче полум'я. Він кинув спис і, закликаючи перуна, клином врізався в юрбу печенігів, що втікали. Але що це таке? Кілька гриднів із найближчої дружини воєводи падає на шию коней, зсувається із них у передсмертних судорогах. З окликом жаху спиняють гридні переможці розійнених коней, а в цю мить накриває їх усіх Чорнобура хвиля варварів. Три тисячі поганих у четверо перевищували відділ Сулятича і дарма що це були самі вислужені гридні, юрба ворогів умить змінила наступ у розпачливу оборону. Наче кабан, обскочений собаками, кидався Сулятич зі своїми. Його гридні вже не кричали, не співали, а тільки затіпивши зуби, рубали довкола себе. Вони схиляли тільки голови, не звертаючи уваги на рани та синці, і на смерть товаришів. Зате печеніги заревіли від радощу і всією перевагою накинулися на стеняту. Тинята встиг уже збагнути, що значить ця зміна. Тому не наступав далі, ані не подався в ліс, але з усією дружиною вдарив у найслабше місце ворога, у відстань між Ватагою Олешича і Сулятича. Печеніги, які тут були, розскочилися, і одностайність бойової лінії гриднів відновилася. Настала хвилина спокою між першим і другим ударом, наче тиша перед Бурею. Але досить її було Олешичеві, щоб зрозуміти, яких утрат зазнав його військо в обох битвах. Може, третина старої раті, яка знала, що вої за київські стіл у перших роках після смерті Святослава, лежала покотом на місці, де на Сулятича наскочили погані. Впало також багато коней, які не мали щитів, ні лад, а піші гридні у відкритому полі були тільки завадою. Войвода зрозумів, що треба відступати. Повертайте коней, у ліс піші попереду. Почалася третя дія битви. Піші побігли в сторону лісу. Олешич дозволив їм покидати списи та лати, і вони щосили рятували себе втечею. Та як тільки повернулися кінні, наступ усієї орди припинив їм відступ. Треба було оборонити життя. Хмари стріл впала дощем на стан Олешича. Раз у раз валювався якийсь вершник із сідла, густо коні. Стіна печенігів з скаженим ревом кидалася в наступ. Починалася січа, летіли погані, мов спілі грушки з дерева, Падали й свої, а сила навіть найсильніших слабшала. «Утеча або смерть», – подумав Олешич, коли побачив, що на обох крилах печенігі нападають раз у раз, так що проста лінія зміняється у півколо. Покликав обох воєводів і після короткої наради крикнув голосно. «Браття, дружино, не встояти нам сьогодні проти поганих. Залишилися утеча або смерть, вибирайте!» «Нема чого вибирати», – закричали безнадуми найближчі. «Краща смерть! Смерть, смерть!» – відгукнулися далі. Коли шочеві залишилися ще може